Тайм-скіп. Біль був нестерпним. Ніби тане кожна клітина в його тілі. Кожен нерв. Ніби вони пробуджуються і мають конче повідомити про свою присутність болем. Під потилицею його тримала чиясь рука. Ще одна під підборіддям. Певно, він у якійсь лікарні. Зараз розплющують очі і побачить. Взуття не було. На ногах джинси. Від пояса. Голий. У повітрі ковбачилася пара. Він бачив дзеркало для гоління на стіні перед ним. Раковину. Синю зубну щітку у скляночці, забризкані зуб... зубною пастою. Мозорко обробляв інформацію поступово. По одній речі за раз. Пальці на руках пекло. Пальці на ногах пекло. Тепер йому хотілося завити від болю. «Все добре, майку». «Все добре», – заспокоював його знайомий голос. «Що?» Вимовив чи намагався вимовити тінь. «Де я?» Він не впізнав власний голос. Тінь був у ванні, текла гаряча вода. Тобто він думав, що вода була гарячою, хоча не міг бути впевненим у цьому, він був у воді по шию. Найдурніша річ, що її можна втнути з обмороженням, це відігрівати бідолаху вогнем. Наступна штукенція по дурості це вертати його в ковдрі, особливо якщо не зняти холодний мокрий одяг, ковдри тримають тепло і холод. А третя найдурніша річ, як собі думати, як собі думаю я це викачити з бідулах і кров, нагріти і закачати назад. І лікарі у тих шпиталях так зараз роблять. Господи, довго, дорого і безглуздо. Хтось говорив над тіновою головою. А найрозуміша і найшвидша річ, це те, що робили моряки ще сотні років тому. занурити бідулаху в гарячу воду. Тільки не надто гарячу, щоб не зварити. Просто гарячу. Я б сказав, Майку, що ваша спроба повторити три в годині не вдалася. Ви вже були майже зовсім мертвим там, на озері. То як ви зараз почуваєтеся? О. То як ви зараз почуваєтеся? Болить. Усе болить. Ви врятували мені життя. Так, напевно врятував. Можете зараз самостійно тримати голову? Спробую. Я зараз відпускаю вас. Якщо ви почнете тонути, то я вас витягну. Тоді рука більше не тримала його потилицю. Він відчув, що сповзає по ванні вперед. Простяг руки штовхнувся від країв. Кімната була маленькою, ванна металева, з геть пожовклою та подряпаною емалью. Старий з'явився у полі зору. На його обличчях читалося занепокоєння. Вже краще? перепитав Хінцельман. То тепер просто відкиньтеся і розслабтеся. Я все розігрів для вас і підготував. Скажіть мені, коли будете вилазити, я дам вам хват, і тоді зможете закинути джинси в сушарку разом із рештою вашого одягу. Добре, Майку. Мене звати не Майк. Як скажете? Як скажете? До речі, хто не знав, у нас зараз уже кінцела частина, у нас залишився 30-40, тому хто хоче, залишайтеся. Хто не хоче, можете піти до інших стрімерів Або якщо ви зайняті. Нікого насильно не тримаю. Тільки по згоди обох стрім. Старе обличчя, що нагадувало мордочку гоблення, скривилося. Він не відчував часу. Він лежав у ванні, поки кінцівки не перестали пекти і поки знову зміг згинати пальці рук та ніг. Хінцельман допоміг тілі звестися на ноги і випустив воду. Тінь сів на каячку ванни. Вони удвох зняли з нього джинси. Книга про хрещення Здос. Тінь обгорнув, ну, предісторія, хто не був, він впав е в воду. Типу, коротше, стояла машина на озері, а в тій машині він знайшов туп дівчинки, яку вбили два місяці назад, десь чи більше. І тому він, хоча б хотів достати машина. Під лід провалилося і він разом з нею, і оце його витягнули типу. І зараз він відкисає ванні, щоб зігрітися і не померти. Тінь обгорнувся мухровим халатом. Той був трохи замалий, але він вліз у нього без особливих труднощів сперся на старого, що провів його своїм помешканням до, дер... до древнього дивану. Тінь був стомленим і слабким. Купи собі сигарки у вигляді люльки. Тому саме круточки, але я тут не буду крити. Це. Шпинат? Ну, шпината теж немає зараз. В банці особливо шпинат потрібен. Виснаженим, але живим. У камінку потріскували дрова. На стіні висіли кілька здивованих оленячих голів. Вони діли простір із великими блискучими рибинами. Хінцельман забрав тінніві джинси, а в сусідній кімнаті торохтіння сушарки на мить припинилося і тоді знову почалося. Старий повернувся із горням. із горням, у якому щось парувало. Кава з енергетиком. Подумав, що трохи шнапсу не буде зайвим. Але тільки трохи. Ми так робили у старі часи. Лікарі у цих шпиталях не схвалили б. Тінь узяв каву обома руками. На горнятку був намальований комар і підпис. «Здавайте кров. Їдьте у Вісконсін». «Спасибі», – тільки сказав він. «Ми ж друзі», – розвався Гінсельман. «А для чого друзі ще потрібні?» Одного разу ви так само врятуєте життя життя мені, а поки не варто про це й згадувати. Тінь, сьорбаркаву. Я думав, що вже помер. Ого, вам дуже пощастило. Я ж бо був на місточку, гадав, що сьогодні якраз усе станеться з чортопхайкою. Коли доростете до мого віку, у вас теж інтуїція буде на такі речі, ось побачите. Тож я стою собі, позираю на свого вірного годинника і помічаю, як ви йдете просто на кригу. Я вам кричу, а навряд-ви навряд чи ви мене чуєте? І от я бачу, як чортопхайка йде на дно, а ви з нею, і думаю, що вам каюк, але все одно біжу до вас. Страшно було, зараз досі дрижаки беруть, як згадую. А ви пробули там під водою не менше двох хвилин, і тоді ваша рука показалася з під льоду, якраз у тому місці, де машина провалилася, ніби привода тоді побачив. Пауза. Нам обом з біса пощастило, що крига нас витримала. Коли я тягнув вас на берег. тінь кивнув. Ви добре вчинили, сказав міцінцельману. Гоблінське личко старого засяяло. Тінь почув, як десь у будинку зачинялися двері. Він далі сірбав каву. Тепер до нього повнулося здатні смислити і здатні ставити запитання. Він дивувався, як старий, удвічі нижчий і, певно, утричі легше за нього, був здатний витягти його, нерухомого на берег. А тоді? Дотягти до машини. А тоді ще й донести з машини в дім і посадити у ванну. Хінцельман пішов до, до коминка, узяв шипці і обережно кинув тонке полінце у вогонь. «А вам не цікаво, що я робив там, на кризі?» «Не моя справа», – стинув причина Хінцельман. «Знаєте, я дечого не розумію», – тінь завагався, збираючи думки до купи. «Не розумію, нащо вам мене рятувати?» «Ну, так мене виховали. Якщо бачиш людину у складній ситуації...» «Ні, я не це маю на увазі. Ви ж убивали всіх цих людей, кожної зими, а дійшло це тільки до мене». «Ви ж, певно, бачили, як я відчинив багажник. Чому просто не залишити мене помирати?» Хінцельман похитав головою. Тоді в задумі почухав носа. Похитався вперед-назад, ніби розмірковуючи. «Ну, це гарне запитання. Напевно тому, що я заборгував певній особі. Обіцяв їй, а людина годиться лише на те, на що годиться її слово. Середі? Ага, саме йому. Так, і тому він заховав мене у Привозері. Саме тому мене тут ніхто не мав знайти». Хінцельман помовчав. Зняв важку чорну качергу з гачка, на стіні і поврошив на неї з діняші розсипом ранчевої іскори. «Це мій дім», – похмуро вичавив із себе старий. «Це хороше містечко». Тінь допив каву, поставив чашку на підлогу. Зусилля, яке для цього знадобилося, висмоктував всі сили. «А скільки ви вже... ви вже... ви вже... ви вже... ти тут?» «Давненько». «І ви викопали озеро?» – Тінцельман зачудово наглипнув на тінь. «Так, я викопав озеро. Воно називали це озерцем, коли я сюди дістався». Але то був жалігідний млинарський ставок біля джерельця. І струмок. Пауза. Я зрозумів, що для таких, як я, ця країна – пекло. Пекло. Вона нас пожирає. А я не хотів, аби мене пожерли. Тому я уклав угоду. Я дав їм озеро. І я дав їм достаток. І це коштував їм по дитині що щазави. Хороші діти. Повільно похитав сивою головою Хінцельман. «То все були хороші діти. Я вибирав тільки тих, що мені подобаються. Окрім Чарлі Нелігана. Той малий був гнилим яблуком. Який то був рік? 1924? 25? Егеш. Така була угода». «Мешканці містечка?» – запитав тінь. «Мейбл, Маргарита, Чед Міліган, вони знають?» Хінцельман промовчав. Вийняв качергу з вогню, сантиметрів двадцять, на якій цей приглушено світилося жовтогарячим. гарячим Тінь знав, що рука качерги надто гаряча, аби... За неї триматись. Але здавалося, Хінцель мене це не особливо турбувало. Він іще раз поверішив Поліна. Поставив кочергу назад, у вогонь. Тоді сказав, вони знають, що живуть у хорошому містечку. І це, коли кожне друге містечко в цьому окрузі, то чорт забирає, у цьому штаті котиться до дітька, вони це знають. І це завдяки вам? Це містечко? Я турбуюся про нього. Тут не трапляється нічого такого, чого я не хотів би. Розумієте? Щодо не переїздять ті, кого я не хочу бачити. Саме тому ваш батько поселив вас тут. Він не хотів, щоб там, у світі, ви привертали до себе зайву увагу. Ото й все. А ви його зрадили? Я його не зраджував. Він був шахраєм, але я завжди дотримувався... дотримую свого слова. Я вам не вірю. Хінцельман ображно подивився на тінь. Посмикав себе рукою засили пасмо на сконі. Я дотримую слово. Не дотримуєте. Лора сюди приходила. Казала, щось її сюди покликало. Який дивний збіг обставин. Одрі Бартон і Сем Чорна Ворона – Опинилася тут в один вечір? Я більше не вірю в збіги. Сем, Чорна Ворона і Одрі Бартон – дві людини, які знали, хто я такий. І які знали, що є люди, що шукають мене. А якби їм не вдалося мене викрити, хто ще завітав би про озера Хінцельмани? Мій старий тюремний охоронець, що вирішив вперше в житті прибри... порибавити на льоду Лорена мати? Тінь раптом зрозумів, що розлютився. Ви хотіли, аби я забрався. Вам просто не хотілося мати справи з середою. Коїй тоді знався, що це ваш руху справа. У відблисках вогню Хінцельман скидався радше на горгулію, ніж на біса. Це хороше містечко, без своєї фірмової усмішки старий виглядав ніби восковий, ніби мертвий. Але ви могли привернути надто багато уваги. Це погано для містечка. Треба було залишити мене там, на кризі, треба було залишити мене тонути в озері. Я відчинив багажник. Зараз Елісон ще примерза до чого але літр стане, її тіло випливе на поверхню, і всі захочуть перевірити, що ще ховається на дні. І знайдуть ваш сховок із дітьми. Мені здається, що деякі тіла досить добре збереглися. Хінцельман нахинився і підняв качагу. Він більше не вдавав, що ворушить нею поліна. Він тримав її ніби меча, як крапіру. А сійливий помаранчевий кінчик носився в повітрі, з нього корився димок. Тін чудово усвідомлював, що він напівголий, знесилений, незграбний, не має шансів захистити. Хочете мене вбити? Вперед, це. я вже і так небіжчик. Я знаю, що це містечко належить вам, це ж ваш маленький світ. Але, якщо ви собі думаєте, що мене тут ніхто не шукатиме, то зніміть рожеві куляри. Це кінець Хінцемана. Так чи інак, це кінець. Хінцеман звівся на ноги, спираючись на кочергу, як на костур. Килим обуглився і задимів там, куди він став розжареним вістрем. на тінь, у бліду блокітних очах стояли сльози. Я люблю це містечко, і я люблю бути маленьким дивикуватим дідесем. Розповідати байки... Водити тесті та рибалити за полонки. Пам'ятаєте, як я вам казав, що справа не в рибі, яку ви приносите додому ввечері? Ви приносите додому душевний спокій. Він навів качагу кінчиком на тінь Тінь відчув жар від вістрі, до якого було не більше півметра. Я міг би вас убити, продовжив Хінсиман. Я все можу виправити. Я робив це раніше. Ви не перші, хто склав два і два. Батько Чедемилігана теж Петра і я його виправив. Можу і вас виправити. Напевно. «Але як надовго, Хінцельмане? На рік? На десять років? У них є комп'ютери, вони не дурні. Вони помічають закономірності. Щороку рознакає дитина. Вони прийдуть і повернуть тут усе до гори дном. Вони прийдуть по мене. А скажіть на мені, скільки вам років?» Тінь обхопив диванну подушку і портувався захищатися нею у голову. Принаймні перший удар він зможе відбити. Хінцельман залишився незвирушним. Мені офірували дітей ще до того, як рем'яни прийшли у Шварцвальд, я був богом ще до того, як став Кобольдом. Може, тепер час іти далі, запропонував тінь, цікаво думав він. Що таке Кобольд? Тінь семель витріщився на тінь, тоді взяв качегу і знову поставив вістря у коминок. Знаєш, тіні, воно то може й так, але не так. Чому ти думаєш, що я можу полишити це місто, навіть якби я захотів, я його частина? Ти збираєшся мене погнати, Тіне. Готовий мене вбити, тоді я зможу йти далі. Тінь опустив погляд. Іскрі щатліли на килимі. Там, де спиралася розпечена качега. Хінцельман теж поглянув вниз і затоптав вогнико... вогники черевику. У тій невіз сві... свідомості знову поставили непрохані гості. Діти. Сотні дітей. Вибалушили на нього сліпі білки очей. Волося вирушилися довкола їхній голівок. Наче водорості. Вони дивилися на нього з осудом. Тінь знав, що зраджує їх. Але він не знав, як вчинити правильно. Я не можу вбити вас, кінцельмане, ви мені життя, і скрушно покидав головою. Він почувся войняну у всіх сенсах цього слова, які тільки міг придумати. Він почувався як шмат лайна. Він не був ніяким героєм чи директивом. Він просто черговий запроданець. Помахав пальчиком злу, а потім заплющив на нього очі. Хочеш, розповім ти м'єницю Тіне? Звичайно, збрехав тінь. Його задовбали таємниці. То дивися. На місці, де стояв дідусь. Тепер була дитина, хлопчик не старше п'яти рочків, мав довше каштанове волосся, був абсолютно голим, лише зношена шкіряна шворка висіла на шиї. Були два мечі, один пронизав хлопчик вируди, другий зайшов у плече. Його вістри зустрічали попід ребрами, кров ненастанно стікала цівками з ран і вже зібралася в калюжу під його ногами. Зброя не мала неймовірно древній вигляд. Хлопчик витріщався на тінь очима, сповненими тільки болю. «Ну, звісно», – подумав про себе тінь. «Чим поганий такий спосіб створити своєму племені Бога?» «Нічим не гірше за інші. Йому не треба було про це розповідати. Він знав». «Берете на мовля, тримаєте його цілковіте темряві, не відпускаєте до нього нікого, не дозволяєте навіть торкатися, просто даєте їжу. Добре відгодовуєте, краще, ніж будь-яку іншу дитину. А тоді у найдовшу ніч п'ятої зими ви смікуєте на жахане дитя з хишки і ставите посеред двох вогнищ і двома двом Залізне та бронзове. Тоді добраче висушуєте тільце над димом із ватри, загортаєте в хутра і носите з собою від стоянки до стоянки глибоко в чорному лісі. Жертвуєте йому тварин і дітей, а він потурбується, що племені у всьому щастило. З часом тіло все одно зітліє і розвалиться, тож ви складаєте крахкі кісточки у скриню. Та одного дня і та скриня губиться і зникає. І племена, що поклонялися Богу дитині, зі скрині вже вимерли. І сам Бог, що приносить дачу селищу. Вважає майже забутий. Лишається тільки примара або домовик. Кобальт. Тіні стало цікаво. Хто ж це такий прибув на північ Вісконсина 150 років тому? Дроворуб чи, можливо, картограф? Хто перетнув Атлантичний океан із хінцельманом у голові? Тоді дитина зникла. І кров зникла. І знову з'явився дідусь із пучком білого пуху на голові та гоблінською, та гоблінською посмішкою. Рукава його свертва, светра, все ще були мокрі від ванни, в яку він запхав тінь, рятуючи життя. Хінцельмане, залунав голос відхідних дверей. Хінцельман розвернувся, тінь теж поглянув туди. Я прийшов сказати тобі, сказав Чедміліган дуже напруженим голосом, що крига з і чортопхайка потонува. Проїжджав місток і не побачив її там. От і подумав з тобою поділитися новиною, якщо ти раптом ще не знав. Він тримав пістолет дулом донизу. Привіт, Чеде, сказав тінь. Привіт, друже. Мені прийшло повідомлення, що ти помер за ґами, серцевий напад. Нічого собі, здається, куди не йду, всюди помер вмираю. Щеде, він прийшов сюди сам, почав Хінцельман, і став мені погрожувати. Неправда, відповівши в поліції. Я тут стояв у дверях останні десять хвилин Хінцельмана. Я чув усе. Помога татка, прав озеро. Він пройшов до кімати, зброю не піднімав. Чорт забирай, Хінцельмана. Місто стоїть на цьому бісовому озері, його не можна не помітити. Воно в серце міста. Що я маю тепер робити? «Зарештуй його, він порожував мене вбити», – сказав Хінцельман. Наляканий дідусь у занедбаній кім... кімнатці. «Чеде, я такий радий, що ти прийшов». «Ні», – відказав Чедмільган. – «ніхина ти не радий», – Хінцельман зінхнув. Він схилився, ніби визнаючи поразку, а тоді раптом добув кочергу з камина, вістря пащило жовтогрячим. «Опусти зброю Хінцельману, просто, пов... Пов... просто поволі поклади її, та підніми руки вгору, щоб я їх бачив, а тоді стан обличчям до стіни. Обличчям старого пройшла хвиля чистого жаху, і тінь відчув би жаль до нього, якби не згадав сльози крижинки на метрі що ці Елісон Макговерн. Тінь не відчув нічого. Кінцельман стояв непорушно, не поклав кочергу, не розвернувся до стіни. Тінь уже зібрався був підвестися і підійти до старого, взяти кочергу з його рук, аж той ж бурнув розжарений шмат заліза у чедам Мілігана. Хінцельман кинув незграбно, ніби для проформи, а тоді хутко шугнув до дверей. Чет відбив кочергу лівою рукою. У тісному помешканні старого пострій полунав оглушливо, вистачило одного простого в голову. Одягайся, сухо кинув Маліган. Його голос був мяним і неживим. Тінь кивнув. Вийшов до сіні кімнати, відкрив сушарку, натягнув одяг. Джинси були ще вологими, але вдягати більше не було чого. Коли тінь повністю одягнений, крім поховика, що спочивав десь в озерному мулі і взутті, і взуття, яке він тоді, е, також не міг знайти, повернувся до кіноти. Маліґен вже дістав з коминка кілька паваючих дровенняк. День на роботі не дуже вдалий, якщо коп має скоїти підпал, аби заміти зісти вбивства, похмуро пожертвував Маліган. Тоді повернув на тінь, а тоді треба черевики. Я не знаю, де вони. Чорт, забирай! Тоді ще в поліції провезері повернувся до трупа. Вибачай, старий хінцель мене. Взяв тіло за комір і прашку, розмахнувся назад і пустив обличчям прямо у каминок. Білий пушок затріщав і сполахнув, а кімнату оповило дух горілої плоті. Це було не вбивство, це було самооборона. Я прекрасно знаю, що це було, відрізав Малікан категорично. Він уже розкидав полаючі дрова, що він їх дістав раніше по кімнаті, підсунув одне поліно під канапку. Тоді розірвав на клаптики старий примірник при озерських вістей і посипав його ними. Клаптики зачорніли, а потім також сполохнули. Виходь, наказав Чед Маліган. Він відчинив вікна і повернув замок так, щоб той зак... заклацнув, коли вони зачинять за собою двері. Тім пішов за ними босий до поліцейської машини. Маліган відчинив для нього перед... передні дверцята. Тінь мостився на пасажирське сидіння і витернув гебкий лимок. Тоді ого шкарпетки, які були більш-менш сухими. Купимо тобі червики в генінових товарах. Що ти почув, запитав тінь. Багато, надто багато. Вони їхали до генінових товарів для дому та саду, мовчки. Коли доїхали, шеф поліції запитав, який розмір ноги. Тінь відповів, Маліган пішов у магазин. Повернувся із парою товстих вовняних шкарпеток і парою шкіриних фермерських чобіт. Усе, що було на твою ногу, окрім калош. Але я подумав, що ти не захочеш калощі. Тінь натягнув шкарпетки та чоботи. Розмір підійшов. «Дякую, Чеде. Ти на машині?» Припаркував її на дорозі коло озера, біля мосту. Маліган запустив двигун і вирвили з паркінгу генінових товарів. «А що у вас із Одрі?» – поцікавився Тінь. «Наступного дня після тієї пригоди. З тобою вона сказала, що я подобаюсь їй як друг. А ще ми родичі, то з нас точно нічого не вийде». Повернулася до Ігорпойнта. «І розбивала мені серце. Можеш собі уявити Мене це не дивує. Нічого особистого, друже. Просто Хінцельман уже не потребував її. Вони повернулися до Хінцельманного дому. Здемирявали в товстий білий дим. Вона приїхала сюди тільки тому, що була йому тут потрібно. З її допомогою він хотів мене звідси прогнати. Я повертав до, міс... до містечка увагу, а він цього не хотів. А я думав, їй подобається. Вони зупинилися перед автівкою, що її Тін узяв на прокат. І що зараз? – запитав Тінь. Та чорт його знає. Уперше відтоді, як вони Уперше відтоді, як вони залишили помешкання Хінцельмана, мертвий погляд Малігана став нагадувати його звичний, чіпкий, але крім того, його погляд був і стурбований. Думаю, вимір у мене достатньо широкий, або він поклав два пальця до роти і показав жест, ніби зводить крок, Висаджує собі міски, або почекає пару днів, поки крига скресне повністю, почеплю цегли на шию і. Шубов сну з мосту, або таблетки. Ха треба буде заїхати подалі в ліс. Не хочу, щоб комусь із них довелося потім мати справу з моїм тупом. Пощуплю цей клопіт на людей і шерифа. ж? ти не вбивав Хільма, на вночі? Він помер давно, далеко звідси. Дякую за добрі слова, Майку, але я вбив. Я холоднокровно застрелив чоловіка, і потім я скоїв ще один злочин, щоб це прикрити. І якщо ти запитаєш, чому я так вчинив, та чорт його знає, що на мене не йшло. Тінь торкнувся до мого немального плеча. Це було Хінцельманове місто. Навряд чи у тебе був вибір щодо того, як діяти. Гадаю, він сам тебе туди прикликав. Він хотів, щоб ти почув те, що ти почув. Він підставив тебе. Певно, це був єдиний спосіб, у який він міг піти. Та Малігана не повишав похмурі настрій. Тінь відчував, що шериф поліції не чує майже нічого з його слів. Він убив Хінцельмана, спородив йому погребальне вогнище. А тепер, виконуючи його предсмертний наказ, або просто не знаючи, як жити далі, він вкорить собі віку». Тінь заплющив очі, згадавши, як він викликав сніг за наказом середи, і що для цього робив. Тепер він бачив Чеда Малігана не очима, а внутрішнім зором. Він безрадісно всміхнувся і сказав «Чеде, відпусти». Над бідолахою нависла темна, жаска хмара, яку Тінь міг побачити, якщо напружиться. Він зосередився на тій хмарі і виявив, як вона розсмоктується, ніби ранковий туман. «Чеде», – через силу вимовив він, намаючись проштрикнути словами тумряку – Місто зміниться. Тепер це вже не буде єдине хороше містечко в депресивному регіоні. Воно більше схоже на решту тутешніх містечок. Буде багато клопоту, безробіття, безумство. Кривда, яку люди задуватимуть одне одному. Всякі стримне лино. Місто потрібен досвідчений шеф поліції. Місто потрібен ти. І тоді ще додав. І ти потрібен Маргариті. Щось злобовкочилося у грозовій хмарі, яка заповнила свідомість щеда. Тінь відчував, як вона міняється. Тінь на тис уявляючи вправні смагляві руки Маргарити Ольсен, її чорні очі і довгі волосся кольору воронового крила. Хай всім, хай Ардішок. Вітаю, вітаю. Ми тут дочитуємо книжку е, вже "Американські боги", тут залишилося 20 сторіночок десь. А потім перейдемо, мабуть, на книжку науково-полярну про динозаврів, яку ми половинку вже прочитали раніше. Він уявив, як вона схиляла голову на бік. У напівусмішці, коли дивувалася. «Вона чекає на тебе», – сказав Тінь. І він знав, що це правда. «Марджі?» – запитав Маліган. І тоді Тінь не знав, як це йому вдалося, і сумнівався, що коли-небудь це вдасться ще раз. Він затронував свідомість Чеда Малігана, ніби у скриню, а потім спокійно і холоднокровно вибрав з неї спогади про сьогоднішній день. Ніби круг, що вибирає очі збитої на дорозі тварини. З Розгладився, і він сонно закліпав: навідайся до Марджі, Чеде. Приємно було тебе побачити, бережи себе. А як же? позіхнувши в поліції. Затискав поліцейське радіо, Чед відповів: тінь вибрався з машини. Тоді дістався орендованої автівки посеред містечка з Сирієво озеро. Він думав про мертвих дітей, що чекали на дні. Скоро Елісон випливе на поверхню. Проїжджаючи повкінц льоного помешкання, тінь побачив, що дим став полум'ям. Він зачув сирену пожежну машини. Тінь прямував на південь до шосе номер 51. Залишалася одна справа, яку він мав залагодити. Та перед цим він востаннє заїде в Медісон попрощатися. Тайм-скіп. Саманта Чорна Ворона понад усе любила зачиняти кав'ярню на ніч. Цей процес чудово заспокоював, Дорвав їй відчуття, що вона знову влаштовує світ по порядку. Вона запускала диск Indigo інді Girls і наводила остаточний вечірній лад. У власному темпі і у власній манері. Спершу вона чистила кавварку, тоді в останню протирала столи, аби переконатися, що всі забуті горнятка і тарілки віднесли на кухню. А газети, які завжди валялися по кав'ярні, під вечір акуратно зібрані на купу. на купу коло дверей, чекають, аби їх забрали на переробку. Кав'ярні їй подобалося. Вона ходила туди на каву півроку. Аж поки не переконала власника Джефа дати їй роботу. У кав'ярні була довга вервочка кімнат, де можна зручно влаштуватися на кріслах чи канапах за низенькими столиками. Вийдеш на вулицю і побачиш кілька магазинчиків з уживаними книжками. Вона накрила залишки сирника – і сховала їх на ніч до великого холодильника. Тоді витягла ганчірку і змахнула геть останні крихти. Їй подобалося на самоті. Вона підспіла Indigo Girls, доки працювала. Іноді вона пританцьовувала Тільки крочок, другий, і тоді спіймає себе на ньому і зупиниться, бешкетно усміхаючи сама собі. Вікно постукали, і це відвернуло її увагу від співів до реальності. Вона підійшла до дверей, відчинила їх і впустила мав жінку з прапоровим волоссям. Запретеним у дві косички, приблизно її віку, жінку звали Наталі. «Привіт», – сказала Наталі. Тоді стала на шпиньки і поцілувала Сем, закарбувавши поцілунок десь між серединою щеки і кутиком уст. Таким поціунком можна висловити дуже багато всього. «Ти закінчила?» «Майже». «Хочеш піти в кіно?» «Звісно, дуже хочу. Мені треба десь за п'ять хвилин». «Може сядь поки, почитай, онімум». «Напівстворений світ» Можеш е, написати в коментарі в Телеграмі, щоб я не забув. І, може, я подивлюся, якщо мені сподобається е, опис, то, може, їй е, додам голосування на наступну книжечку. Я вже прочитала все, що було на цьому тижні. Наталі вимостилася на кріслі при дверях. І стала попитися у горі газет, відкладених на переробку. Знайшла щось цікаве, почала читати, Сем тим часом прикр... прик... перекладала гроші з каси у скриньку, яка зачиняла... яку зачиняла в сейфі. Вони спали разом десь за тиждень. Сем розмірковувала, може, ці і є ті стосунки, на які вона чекала все життя. Вона переконувала себе, що навіть якщо це просто якісь хімічні сполуки в мозку чи феромони, зустрічі з Наталі приносили їй щастя. Коли вони були вдвох, вони тішилися. Їй було добре. В цій газеті... «Одна з е, тих статей озвалася Наталі. Чи змінюється Америка?» «Справді. І як? Змінюється?» «А не кажуть. Пишуть, що може і так, але вони не знають, як і не знають чому. А може цього не трапляється?» «Що ж?» – широко усміхнувся Сем. «Вони зібрали геть усі думки на тему, хіба ні?» «О, так!» – підняла брову Наталі і поринула в читання. Ось о, бачиш, артіжок, і тут буде виходити, от, можеш. До речі, до речі, є записи тут. Тому, ну, мабуть, всіх вже немає. І тому, якщо і буде всі, то можна буде переслухати. Ага. Поняв. Хай. Ось ти душиш що в дитячі шоки, понятно. Тому е цей. Якщо захочеться там почитати чи ж послухати, то є записи. Просто так величний стимпанк сетінгу вестерна. Ну, я більше по, е по фентезі більше кайфую тому не знаю ну може і додам голосування подивлюся я сьогодні як там виберу декілька книжок може там одну дві ще з фентезі дві які в мене є і може ще я додам твою не знаю подивлюся якщо мені сподобається мотивчик це теж фентезі ну стімпанк просто, просто апокаліптичний стімпанк це ж не фентезі іначе це ж кіберпанк ні? чи стемпанк то що там що це за жанр я просто не шарю сам Сполоснула і склала ганчірку для посуду. Тоді продовжила. У мене просто таке відчуття. Незважаючи на уряд і все, таке, я просто відчуваю, ніби от зараз усе добре. Може, то весна настала трохи раніше цього року. Довгенька була зима. І я рада, що вона закінчилася. І я рада. Пауза. Тут у статті написано, що багато хто розповідав останнім часом про химерні сни. Мені не снилося нічого химерного. У всякому разі, нічого химернішого, ніж зазвичай. Сем розвернулася, аби перевірити, чи нічого не пропустила. Ні, вона добре зробила свою роботу. Зняла фартух і повісила його на гачок у кухні. Тоді повернулася і вимкнула світло. «А мені снились усякі химерні сні», – зізналась вона. «Вони стали такими химерними, ще навіть…» – завела сонний щоденник. «Поки вони мені сняться, мені здається, що вони мають дуже глибоке значення. Я прикидаюсь і записую їх. Тоді читаю і, яв... і виявляється, що то все якісь бздури». Вона одягнула пальто і рукавиці «Я трохи вивчала сни», – сказав Наталі. Натаді вивчала потроху всього. Від таємних прийомів самозахисту до будівництва, іглу, і джазових танців. «Розкажи мені, а я тобі розповім, що вони означають». «Добре». Сем вимкнула останні лампи, пропустила Наталі на двір, вийшла на вулицю і щільно зачинила за собою двері. «Іноді мені сняться люди, які попали, попадали з неба. Іноді я під землею», – розмовляю жінкою з головою бізона. «Іноді мені сниться чувак» якого я одного разу поцілувала в барі. Щось, про що мені варто було б знати? Поцілувала язиком Наталі кімнаті. фантастики. Бачиш, дія, яка відбувається у світі, де шикарно вистроїть технології парових машин. Що замінює електроніку? Угу. Стімпанк. Блять, я думав, що це вже щось осьінцеве. Стімпанк це типа вже Стім, типа пар. Прикольно. Але я бачу, що Стімпанк – це фантастика все ж таки. Можливо. Але це не те, що ти думала. То був поцілунок на від'їбись. Ти таким чином казала йому від'їбатися? Ні, я це казала все іншим. Тому це треба було бачити, щоб зрозуміти до кінця. Підбори Наталі, цоколи по тротуару. Сем дріботіва похоч. І це йому належить моя машина. І це йому належить моя машина, зізналася Сем. «Та філетова страхолюдина, яку ти привезла від сестри?» «Ага. А що ж з ним трапилося? Чому він не забере свою машину назад?» «Без поняття. Може він до тюрмі? Може взагалі вмер?» «Вмер?» «Ага. Цем завагалося. Кілька тижнів тому я була переконана, що його вже нема серед живих. Ніби інтуїція, чи щось типу того. Ну коротше, я ніби знала, а потім я почала думати, що може він і не мертвий. Не знаю, певна моя інтуїція. Не така вже й хвацька. «І доки ти думаєш їздити на його машині поки хтось по неї не прийде. Думаю, йому б цього хотілося. Наталі зиркнула на Сем, тоді придивилася уважніше. А де ти взяла їх? Що? Квіти. Квіти? Які ти, Сем, тримаєш? Звідки вони взялися? Вони були в тебе, коли ми вийшли з кав'ярні. Я б їх помітила. Сем опустив погляд, тоді усміхнулася. Ти така мила. Я мусила б щось сказати, коли ти дала їх мені, і не подякувала. «Вони чудові, дякую, але хіба тобі не здається, що червоний більше посилав до оказії?» «То були троянди, стебли загорнуті в папір. Шість, білих. Я не давав їх тобі?» «Губи Наталі тримтіли». Дві жінки більше не знайшли, що сказати, і мовчали дорогою до кінотеатру. Того вечора Сем поставила троянди в саморобну вазу. Пізніше відлила їх у бронзі і тримала при собі історію про те, як вони в неї з'явилися». Розповіла про, про появу троян привидів тільки одного разу. Керолайн була в неї після Наталі. І того вечора вони дуже сильно напилися. Дівчина погодилась із Сем, що це справді дуже. Дуже дивна і моторошна історія. Але в гумані душі вона в неї і так не повірила. Тому все було гаразд. Тайм-скіп. Тінь запаркувався біля будівлі міської ради. Повільно пішов через площу, аби розім'яти ноги. Затерплів від довгого сидіння за кремом. Одяг, який на ньому ж і висох, був не надто приємно до тіла, а нові черевики й досі трохи тиснули. Він минув в даксофон, затонував у довідкову службу і вони дали йому потрібний номер. Ні, сказали йому, її тут нема. Вона досі не повернулася. Вона досі в кав'ярні. Він зупинився по дорозі до кав'ярні, аби купити квіти. -з -з зайшов до кав'ярни, тоді став у дверях, тобто знайшов до кав'ярни, кав мабуть, зайшов. Став у дверях крамнички. Уживаних книжок через дорогу. Там він спостерігав і чекав. Кав'ярня зачинилася о восьмій, а о десяті по дев'ять тінь побачив, як Сем чорноворона, виходить звідти у супроводі трохи нижчої жінки, чиє волосся химерно-червонуватого чер... е... кольору було зібрано у дві коси. Вони міцно трималися за руки, так? Ніби просто міцно триматися за руки досить, аби тримати решту світу на відстані. Вони розмовляли, чи точніше Сем розмовляла. Її супутниця здебільшого слухала тіні стало цікаво, що ж Сем такого розповідала. Коли вона говорила, то усміхалося. Двоє жінок перейшли дорогу і проминули місце, де стояв тінь. Дівчина з двома косами пройшла за півметра від нього. Якби він простягнув руку, то міг би їх торкнутися, але вони його не помітили. Він дивився, як вони йдуть від нього геть, і раптом відчув, як усередині щось забриніло, ніби хтось торкнувся струн і зіграв мінорний акорд. То був хороший поцілунок, подумав тінь. Одначе Сем жодного разу не глянув на нього так. Як дивилися на дівчину з косами. І не гляне. Ну чорт забирай. Тихенько. промовив він. Поки Сем віддалявся, у нас завжди буде Перу і Ель Пасо. Теж ніхто не відміне. Він наздогнав дівчат і всунув квіти до рук Сем. Поспішив геть, аби вона не встигла їх віддати. Тоді попрошкував схилом догори назад до машини. І виїхав на південне шосе номер 90 до Чикаго. Він не перевищував дозволеної швидкості. Залишалася ще одна річ, про яку він мав потребуватися. Він не поспішав. База для роботи? Тайм. Скіп. Він переночував у мотелі номер 6. Прокинувся й усвідомив, що його одяг досі смердить багнюкою з одна озера. Усе одно вдягнувся. Однаково одяг скоро йому вже не буде потрібен. Розрахувався за кімнату, під'їхав до багатокартинного будинку з коричневого цегли, Знайшов потрібну будівлю без жодних зусиль. Та була менше, ніж йому пам'яталося. Він повільно піднявся сходами, без поспіху і без затримок. Поспіх міг би означати, що він радо зустрічає смерть. А затримки значили б, що він боїться. Хтось поприбирав на сходах. Чорні сміттєві мішки зникли. Тепер тут пахну негнилими овочами. Натомість чувся хлорований дух мийного засобу. Пофарбовані на червоні двері на останньому поверсі, були настіж розчахнуті, повітря пропахло несвіжими стравами. Тінь завагався, а тоді натиснув на гудзик дзвінка «Іду-Іду!» іду, йду почувся жіночий голос. Ранкова заря, маленька клялька і сліпуча біло волоса вийшла з кухні, і подріботіла до нього, на ходу витираючи руки у фартуха. Вона має зовсім інший вигляд раптом зрозумів Тінь. Щасливий. Вона підфарбувала щоки рум'янами, а в старечих очах танцювали бісики. Коли вона його побачила, її уста склалися в досконале кругле «О!» І вона здивувалась. «Тіне, ти вернувся до нас?» Тоді вона поспішила до нього, простягнувши руки. Він нахилився, обійняв її, а вона поцілувала його в щоку і попередила. «Я така рада тебе бачити!» Але ти повинен їхати геть. Тінь зайшов до квартири. Усі двері, крім, звісно, дверей до кімнат у північної зорі стояли розчинені, так само і всі вікна, як він бачив. Легенький потяг гуляв коридором. У вас тут весняне прибирання, сказав тінь радкової зорі. До нас приїде гість, зізналася вона. А тобі слід їхати геть. Але хочеш спершу кави? Я приїхав побачити що на Бога, похитав головою тінь. Вже час. Ніє, ні, різко захитав головою зоря. Не слід тобі з ним зустрічатися. Погана ідея. Я знаю, погодився тінь. Розумієте, якщо я чогось і навчився про те, як слід поводитися з богами, то це того, що домовленості слід дотримуватися. Вони можуть порушувати, які завгодно правили, а мені. Навіть, коли я захотів звідси піти, ноги просто принеси мене назад. Це так, відкопила зоря нижнього губу. Але сьогодні йди. Приходь завтра. До завтра він піде геть. Хто там? Почувся жіночий голос звідкись із глибин коридора. «Ранкове зоре. Знаєш, я взагалі-то не можу повернути цей матрас сама, поки ти там із кимось тервенеш». Тінь дійшов до кінця коридора і привітався. «Доброго ранку, вечірня зоре. Я можу вам допомогти». Жінка в кімнаті аж зойкнула від несподіванки і впустила кут матраца, який саме намагався підняти. Кімнату вкривав товстий шар пилюки. Вона була на кожній поверхні. Дерев'яні чи скляні, а коли випадковий протяг здіймав її, звідси, звідти чи з жовтих штор танцювала і кружляла в сонячних променях, які падали крізь відчинені вікна. Він знав цю кімнату. Це так, куди поселили середу, коли вони тут ночували. Кімната Білобога. Вечерня зоря не впевнено позирнув на нього. Матрац, його треба перевернути. Жодних проблем. Тінь узяв матрац, не напружуючись, підняв його і перевернув. То було старе дерев'яне ліжко, і набитий пухом матрац важив майже стільки ж, скільки доросла людина. Пилюка здійнялася в повітрі і закружляла. Коли тінь впустив матрац, нащо ти приїхав? запитала вечірня зря. І, судячи з вітону, питання було не особливо дружнім. Я приїхав, тому що в грудні один молодий чоловік зіграв у шашки зі старим богом і програв. Старенька стиснула зуби. Її волосся було зібране догори в ту гугульку. Приходь завтра. Не можу, просто відповів тінь. Ти сам собі риїш могилу. А тепер іди і сідай. Ранково зоря принесе тобі кави. Чорнобог скоро повернеться. Тінь пішов коридором до вітальні. Вона була точісненько такою, як він її запам'ятав. Хоч, хоч зараз вікна і були відчинені. Сірий кіт дрімав на бильці канапи. Він розплющив одне око, позирнув на тінь. Хай, у фонтанах тобі ж купатися? Нє, я моряк. Я моряк, а не ВДВшник. Я ж не дебіл. Він розплющив одне око, позираючись на тінь. Судячи за цього, тінь його не особливо вразив, тому що кіт знову заснув. Вітаю, до речі, Лінг Кей. Саме тут він грав з чорнобогом у шашки. Саме тут він побився об заклад на власне життя, аби залучити старого до фатального шахайства середи. Крізь відчинене вікно влетіло трохи свіжого повітря, яке розвіяло затхлий дух. За шваринку в з червоною дерев'яною тацею. Там була маленька поливана філіжанка гарячої чорної кави і маленька мисочка печива із шоколадними крихтами. Вона поставила таці на стіл перед ним. Я знову бачив опівнічну зорю. Вона прийшла до мене у царство мертвих і дала мені місяць, аби він освітив мій шлях. Вона щось у мене взяла, але я не пригадую, що саме. «Ти їй подобаєшся», відказав Рункова Зоря. «Вона так багато спить і охороняє нас усіх. Вона дуже відважна. А де Чорнобог? Каже, що на весняних прибираннях їде з гулузду. Пішов почитати газету, посидіти в парку, купити цигарок. Певне, сьогодні вже не дно повернеться. Ти не мусиш чекати. Іди собі, повернешся завтра. Я почекаю. Вперся тінь. Він знав, що не існує правил, відповідно до яких він повинен почекати. Справа була в ньому. Це була остання річ, яка ще мала трапитись. І що ж, якщо вона однаково має трапитись, хай та праця з його волі. А потім не буде жодних обов'язків. Жодних таємниць, жодних примар. Він посьорвував гарячу каву. Та була достату такою чорною і солодкою, як він не запам'ятав. З коридора почувся чоловічий голос, і тінь випростався. Він був задоволений, що його руки не тремтіли. Двері відчинилися. Тіне? Привіт! Тінь привітався, але не підвівся. Чорнобок зайшов до кімнати. У нього в руках був згорнутий примірник Чикаго Сан Таймс Санді Таймс. Він поклав газету на стіл, подивився до тіні, а тоді з ваганням простягнув долоню. Чоловіки потиснув рука. Я прийшов, сказав тінь. Наша домовленість. Ти виконав свою частину, а це моя. Чорнобог кимнув, наморщив чоло на його силому волосі і вусах виблискувало сонце, і вони виглядали майже золотими. Не, він зітхнув, не дуже. Пауза. Певно, тобі краще піти. Недобрий час. Підготуйся, якщо маєш. Я не поспішаю, але готовий. Ти дуже дурна дитина, зіткнув Чорнобог. Ти в курсі? Думаю, так. Ти дуже дурна дитина. І там на вершині ти зробив дуже добру справу. Я просто зробив те, що мав, може і так. Чорнобог підійшов до старої дерев'яної стінки, схилився і виткнув звідти з-під неї дипломат, клацнув застібками, обідві скачили з чіткими кректами. кректанням. Відкрив дипломат, вийняв мовота і зважив його в руці. Той виглядав, ніби невелика кувалда. Рукоять була в плямах. Тоді підвівся і сказав: Я тобі заборгував, Більше, ніж ти можеш собі уявити. Через тебе все змінюється. Настала весна, справжня весна. Я знаю, що я зробив. У мене був не надто широкий вибір. Чорнобог кивнув. В його погляді було щось, чого тінь раніше не бачив. Я користь розповідав тобі про свого брата. Біло бога, тінь вийшов на поплямоний циграковим попелем килим. Опустився на коліна. Ти казав, що давно його не бачив. Так, погодився старий і підняв мовот. Зима була довгою, хлопче. Дуже довго зимою. Але тепер вона закінчувалася. Закінчується, Похитав головою, ніби намагався щось згадати. Тоді сказав: Заплющ очі. Тінь заплющив очі, підвів голову і чекав. Ударна частина мови та була холодна, ніби крига. І торнулося його чоло легенько, ніби цівночок. БАМ! ось так сказав Чорномух. Ось і все. Він усміхався. Тінь ще ніколи не бачив, щоб він так усміхався, безтурботно і легковажно, так, як. Літнього дня плигає сонячний зайчик Старий пішов назад до свого дипломата І сховав молот Закрив торбу І заштовхав її під стінку Чорнобоже Перепитав тінь Тоді Ти ж чорнобог? Ага Сьогодні погодився старий До завтра я стану білобогом А нині я досі чорнобог Тоді чому? Чому ти мене не вбив? Коли міг? Старий виняв із пачки В кишені цигарку без фільтру Зняв із камінної полиці Велетенську коробку з сірників і підкорів. Здалося, він глибоко замислився. Тому що, зрештою, пояснив, є кров, але є і вдячність. А то була дов довга, дуже довга зима. Тінь звівся на ноги. В нього на джинсах, на колінах позалишалися плями, спилюки. І він обтрусився. Дякую. На здоров'я, сказав старий. Наступного разу, як тобі захочеться зіграти в шашки, ти знаєш, де мене шукати. Цього разу я гратиму білими. Дякую. «Може, так і зроблю, але не скоро». Він подивився в вбиск... близькітливі очі старого і подумав, чи завжди вони були такого незабуткового блакитного... блакитного кольору. Вони потисли руки, жоден з них не попрощався. Тінь поцілував ранкову зорю в щоку, а вечірні зорі поцілував руку і спустився вниз, перестрибуючи через сходинку. Кінець двадцятого розділу Рейк'явік, що в Ісландії, дуже химерне місто. Воно видається... Дивним навіть тим, хто бачив багато химерних міст. Це місто вулканів і все тепло в ньому походить із підземних глибин. У місті можна натрапити на туристів, а у їхні так багато, як ви могли б очікувати, навіть на початку липня. Сонце сяяло вже кілька тижнів і припиняло сяяти тільки на коротеньку часину глупої ночі. Між другою і третьою ранку надходили світанкові сутінки, а тоді знову починався білий день. Турист здоровий лавранці обійшов уже майже весь Рик'явік. Він слухав людей, які розмовляли майже незмінною за тисячоліття мовою. Місцеві мешканці могли читати стародавні саги, так само просто, як сьогоднішні газети. На цьому острові панувало дивне відчуття спільноти, яке його водночас лякало і відчайдушно обнадіювало. Він дуже томився через нескінченне денне світло. Було майже неможливо заснути. Довжевезними білими ночами він просто сидів у готельній кімнаті і поперемінно читав путівник та холодний дім. Він купив цю книжку в якомусь із аеропортів, де був протягом останніх пару тижнів, але не міг пригадати, в якому саме. Часом він дивився у вікно. Врешті не тільки сонце, а й годинник підказав, що настав ранок. Він купив шоколадний батончик. В якомусь із кондитерських магазинів. І вирішив тротуаром на прогулянку. Часом він несподівано для себе натрапляв на докази вулканічної природи Ісландії. Завертав за них і помічав, що повітря пахне сіркою. Але це радше заводило на думки про тухлі яйця, ніж про пекло. Він минав багатьох дуже гарних жінок. Струнких і блідих. Тільки жінки подобалися середі. Тінь замислювався. Чим же старого привабливого його мати, яка була дуже гарною, але не вирізнявся ні стронкою, ні по поставою, ні світлою шкірою? Тінь усміхався гарненьким жінкам, бо почувався від цього приємно мускулінно. Іншим жінкам він теж усміхався, просто тому, що був у гарному настрої. Він уже не міг згадати точно, коли помітив, що за ним стежать. Однак якоїсь миті посеред рікляюка він зрозумів, що на нього хтось дивиться. Час від часу він озирався, намагався зловити погляд, Дивився у вітрини магазинів надії спіймати відображення. Але бачив звичайних перехожих, жоден з яких не був схожий на людину, яка йшла б за ним на, на зирці. Він зайшов у невеличкий ресторанчик, поснідав копченим м'ясом, тупика з морожкою і арктичним лососем, з вареною картоплою. Запив страву кока-колою. Тут вона смакувала солодше за ту, яку він пив у Штатах. Офіціант приніс чек. Тінь в сніданок виявився дорожчим, ніж той очікував, але те саме можна було сказати про наїдки в кожному місці, яке відчував тінь. Офіціант поклав рахунок на стіл і звернувся до тіні. Пробачте, ви американець? Так. Тоді вітаю з 4 липня, усміхнувся офіціант. Він виглядав дуже здоволений зі своєї вічовісті. Тінь навіть не усвідомлював, що сьогодні четверте, день незалежності. Точно, йому подобалася ідея незалежності. Він залишив плату і чайові на столі. Вийшов із ресторанчика. З Атлантики війнуло холоднім вітром, тому він застібнув куртку. Він вмостився на порослому травою березі, поглянув на місто навкруги і подумав, що колись настане день, коли доведеться повертатися додому. Одного дня йому треба буде знайти дім, аби тоді повертатись. Він розмірковував на дім і з часом перетворюється твоє місце. Чи може дім – це місце, яке ти маєш віднайти? Якщо досить довго йтимеш, чекатимеш і хохититимеш. Він видобув книгу, який старий ган схилом з пагорва, до тіні на, якому, на ньому був темно-сірий плащ, пошарпаний поли, якого свідчили, що той побачив світу, і синій капелюх із широкими крисами. За стички капелюха під дивним кутом стрічало перочайки. Тінь подумав, що цей вогоцюга схожий на підстракуватого хіппі або пацифіста, який дуже-дуже дивно, дуже давно вийшов на пенсію. Старий був неймовірно високим. Чоловік примостився на моріжку поруч із тінню, коротко кивнув. На одному оці в нього була пов'язка, як у пірата. На підборідді стовбурочилася козляча борідка. Тінь подумав, чи старий Буван не прийшов до нього, аби стрельнути цигарку. Хверені Генгур, манспу ет фірмер. Звернувся до тіні чоловік. Вибачте, я не розмовляю ісландською мовою. Потім незвично й незгабно виманив фразу, яку вивчав у путівнику, що його ртав в приденному світлі того світанку. Ектала бара Енску. Я розмовляю тільки англійською, я американець. Старий поволісь кивнув, сказав: мій народ поїхав звідси до Америки давно. Вони поїхали туди, а тоді повернувся до Ісландії. Казали, що то добра земля для людей, але погана для богів, аби своїх богів вони почувалися покинутими. Чоловік гарного аріалістської, але виставляв дивні паузи між фразами. Незвичним був і ритм. Тінь придивився до нього і зрозумів, що збискачував, як виглядав старим, як світ. Його шкіру прорізали сотні маленьких зморщичок і трещинок, схожих на трещини в граніті. Старий кинув тіні. Хлопче, а я тебе знаю. Справді? Ти і я, ми йшли однією дорогою. Я так само, як і ти. Висів на дереві дев'ять днів і приніс себе в жертву собі. Я привідник асів. І я Бог Шибениць. Ти Одін. Чоловік похтав головою, ніби зважується це ім'я подумки. Це правда. Мене називають по-різному, але це правда, я Один. Бйорів син. Я бачив, як ти помер. Я чував над твоїм тілом. Ти стільки всього, не ну, хотів принести в жертву заради влади, ти стільки хотів принести в жертву собі. Ти зробив це. Я нічого такого не зробив. Середа зробив, а середа був тобою. Так, він був мною. Але я не він. Чоловік почухав носа чайки на його капелюсі захиталися. Ти повернешся? зрештою запитав Володошибенець, до Америки. Нема за для чого вертатись, відповів тінь, хоча й розумів, що бреша. Там на тебе чекають, але зможуть почекати, доки ти не вернешся. Повз них химерною дугою пролетів білий метелик. Тінь промовчав з нього було досить богів і божих справ. Він наївся ними на кілька життів наперед. Тепер він вирішив сісти на автобус до аеропорту і поміняти квиток, сісти не так кудись, де він ніколи не був. Він ме... рухамиться руха... далі, рухатиметься далі. Слухай, згадав тінь. В мене ж є дещо для тебе. Дай руку. Він запустив руку в кишеню і відбив те, що шукав. Один, здивований і серйозно поглянув на тінь. Тоді стинув плечима і простягнув правицю долонею донизу. Тінь повернув його руку так, аби долоня була догори. Тоді розкрив власні долоні і показав, що обидві ці цілковита порожні, і непомітно вклав скляне око до Шорсткої долоні старого, там його і залишивши. Як ти це зробив? Чари. Тінь не усміхнувся. Старий усміхнувся, а тоді захихотів і заплескав долоні. Уважно придився до ока, затиснувши його між великим і вказівним пальцями, з таким виглядом ніби точно знав, що воно таке, і звідки взялося, а тоді заховав його до шкірного мішечка, що звисав із його пояса. Так, Карелаґе, я про нього потурбуюся на здоров'я. Тінь підвівся і струсив траву зі штанів, згорнув книгу і сховав її до вічної кишені наплічника. Ще раз, скомандував володар Асгарду, владно кинувши головою. «Ще раз!» «Зроби ще раз, зроби ще раз. Вас, панове, ніколи не наситити!» Добре, цього фокуса навчив мене чувак, який зараз мертвий. Він простягнув руку в нікуди і взяв золоту монету з повітря. То була звичайна золота монетка. Вона не могла воскрешати померлих чи лікувати хворих. То була карбована зі щирого золота. Він показав стару монету, затиснувши її великим і вказівним пальцем. Оце і усе. Тут і казочці кінець. Легким рухом великого пальця Тінь підкинув монету в повітря. Монета полетіла дугою, зблиснула золотом у сонячному промені і зависила собі посеред літнього неба. Так, ніби ніколи не впаде донизу. Може, вона і справді не впаде. Тінь не став чекати. Він розвернувся, пішов геть і продовжував іти. Кінець постскриптума. Подяки ми скіпнемо. Додаток. Я нестерпляче чекав, як описуватиме зустріч Тіні з Ісусом. Весь час, поки працював над книгою. Врешті як же писати про Америку, не згадавши Ісуса. Він наріжний камінь у фундаменті цієї країни. А коли я написав сцену їхньої першої зустрічі у 15 му розділі, вона мені не сподобалась. Було відчуття, ніби я приступився до чогось що не можна по побіжно згадати і рухатися собі далі. Це було щось занадто значне, тому я видав написане. Я майже наважився все ж вставити цей шматок, виформулював розширену версію книги. Власне, я його вставив, але потім знову вирізав і продав тут. Так, можете прочитати цю сцену. Я просто не певен, що це невід'ємна частина американських богів. Можливо, варто сприймати її як апокрив. Одного дня тінь повернеться до Америки, і там на нього чекатимуть цікаві зустрічі. Тайм-скіп. Навколо роїлися люди. Чи то у нього в голові, чи то в реальності. Декого з них він знав, здавалося, знав, інші були чужими. А ким є незнайомець, якщо не другом? Якого ти ще не зустрів? Проказав один з перехожих, вручаючи йому келих. Тінь узяв на і прокукував із незнайомцем уздовж маленького кричного коридорчика. Будівля, у якій вони перебували, була в колоніальному стилі. Тож через глинобитний коридор вони пройшили відкритий внутрішній дворик, а з його, а з нього – у наступний коридор. Сонце безжально заливало світлом клумби навколо ставочків і фонтан. «Він також може бути ворогом, якого ти ще не зустрів», – відповів Тінь. «Дуже похмурий світогляд Тіне. Тінь відпив із свого бокалу. То було нетерпке червоне вино. Я пережив кілька дуже похмурих місяців», – процідив він. «Процідив він. Він» чи навіть кілька похмурих років. Незнайомий з буструнким, засмаглим, середнього зросту. Він позирав на тінь із лагідною співчативою усмішкою. Як там іде чування, тіне? Дерево? Він і забув, що зараз висить на срілясному дереві. Цікаво. Що ж іще він забув? Боляче. Інколи страждання очищує, промовив його співбесідник. Його одяг був простим, але не дешевим. Воно може звільняти. Ще воно може накрити всемідним тазом. Незнайомий справів тінь до «простого офісу», «простого офісу», «втім, письмового столу там не було». «Чи думав ти коли, що значить бути Богом?» запитав господар. Він носив бороду і без боку, Це значить, проміняти своє смертне буття на можливість стати мемом. Тим, що вічно житиме у людській свідомості. Ніби мелодія калискової. Це значить, що кожен може відтворити себе у своїй голові. Ти вже ледве маєш, самі... маєш самість. Натомість ти складаєшся із тисячі і постати того, чим ти маєш бути на потребу людей, і кожен хоче від тебе чогось свого, нічого певного, нічого сталого. Тінь вмостився у зручному шкіряному кріслі коло вікна, незнайомець сів на величезний диван. Нічогенько у тебе тут оселя, промовив тінь. Дякую, а тепер по чесному. Як тобі вино? Тінь завагався. Боюся, кіслувати. Вибачай, вічна проблема з вином. Нормально я можу зробити за виграшки, але добре, не кажучи вже про чудове вино. Ну тут треба підходяща погода, кислотність ґрунту, кількість опадів, навіть те, на якій стороні пагорба росте лоза, важить. Я навіть не буду заводитися про збір винограду. Воно хороше, правда, запевнив тінь. І влив у себе решту бокалу за один довгий ковток. Він міг відчувати, як напій обпікає. Порожній шлунок, як перші бульбашки з п'яніння, б'ють у голову. І уся ця ситуація зі старими богами, новими богами, раптом завів його самоприголошений друг. Якби мене хтось спитав, я вітаю нових богів. Хай будуть. Бог вогнепальної зброї, бог бомб, усі ці боги невігластва і нетерпимості, слава волі, дурості і провини. Усі фігні, якої вони випробовують моє терпіння і доводять до краю. Це знімає немаленький такий тягар з моїх плечей, з їх новин. Але ти маєш такий успіх, здивувався тінь. «Глянь лише на це місце». Він об'їв жестом полотна на стіні, паркетну підлогу, фонтану на штиришому дворику позад них. Його друг кивнув. «За це треба платити», – промовив він. «Як я і сказав, ти мусиш бути чим завгодно для кожного з них. Досить швидко розтягуєшся, наскільки сильно, що втрачаєш будь якусь щільність. Це недобре». Простягнув за шкарлублю до Палиці були помер, е, помережені старими шрамами, і поти стінили руку. Я знаю, знаю, синиці в руках. Бути вдячним за те, що маю. Зокрема, замежую знайти час, отак от просто з тобою зустрітися і поговорити. Чудово, коли маєш змогу таке робити. Справді чудо, більше ми не незнайомці. Більше ні, я просто друг, якого ти ще не зустрів, відповів тінь. А ти ж рятеник, посміхнувся бородань. Рататоск, рататоск, завершала білка над тінилим вухом. Він досі міг відчувати гіркувати присмак смакви на вороті і в горлянці майже стемніло Кійнець.